Wir kommen nun zu einer besonderen Attraktion hier in Schönbrunn, dem Tiergarten. Kaiser Franz I. ließ die Tiergartenanlage nach einem um 1751 datierten Entwurf seines Hofarchitekten Nicolas Jadot errichten. Um einen zentralen Pavillon wurden 13 Tierhöfe angelegt. Die Tiergehege waren bereits im Jahr 1752 fertiggestellt, der Mittelpavillon wurde allerdings erst 1759 vollendet. Die einzelnen Tierhöfe waren mit einem eigenen Brunnen versehen, durch hohe Mauern voneinander getrennt und zum Mittelpavillon mit einem eisernen Gitter abgeschlossen. Im zentralen Mittelpavillon frühstückte das Kaiserpaar gelegentlich. Nach der Öffnung des Schlossgartens für das Volk im Jahr 1779 konnte man gleichzeitig auch die Tiere besichtigen. Im Lauf des 19. Jahrhunderts kamen stetig neue Tiere dazu, bestehende Gehege wurden umgebaut und neue errichtet. Zu den Attraktionen zählten Elefanten, Kamele, Kängurus und andere Exoten. Besonderes Aufsehen erregte die erste lebende Giraffe die als Geschenk des ägyptischen Vizekönigs im Jahr 1828 nach Schönbrunn kam. Die begeisterten Wiener kamen in Scharen in den Tiergarten. Die Ankunft der Giraffe beeinflusste sogar die Mode und das Gesellschaftsleben. Kleider und Accessoires à la Giraffe waren gefragt. Am Ende des 19. Jahrhunderts änderten sich Aussehen und Zielsetzung des Tiergartens. Es entstand ein großer zoologischer Garten und die Mauern zwischen den Tierhöfen wurden durch Gitter ersetzt, damit man die Tiere bequemer anschauen konnte.